Dengan apa bima faham baru disebabkan kesabaran mereka itulah dia kunci keberhasilan Banu Quraisy sejarah bagaimana kita ketahui bersama di dalam Quran Allah subhanahuwataala banyak menjelaskan tentang sejarah-sejarah umat tak dahulu yang membawa faedah bagi kita. Sejarah-sejarah yang Allah sebutkan, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran bukanlah sejarah atau kisah-kisah dongeng-dongeng yang tidak membawa faedah, dongeng-dongeng pembawa -dongeng tidur bukan. Tapi faedah al-kisah-kisah -al cerita-cerita yang membawa faedah bagi kita semua. Nah termasuk di antaranya kisah bantu Israel menghadapi Fir'aun, Musa alaihi dan bantu Israel menghadapi Fir'aun. Bagaimana mereka bisa lebah? Dari kebaliman Fir'aun, yaitu disebabkan kesabaran, kesabaran mereka. Nah, itu dia Iswan fitnah Dina Azhani wa Yatuhu. Dan itu juga berlaku bagi kita. Jika kita bersabar, bisa bersabar menghadapi kebaliman. Dari penguasa-penguasa yang balik. Bersabar di sini maksudnya, tetap menegakkan Amar Ma'ruf nahi Bungtar, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Itu artinya sabar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Sesungguhnya muslim bumen yang bercampur bergaul, menyatu membaur dengan masyarakat dan sabar atas gangguan mereka. Sabar di sini apa? Amar ma'ruf nahi nahi mungkar. Karena enggak mungkin kita kalau kita diam-diam saja ya tidak menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar dengan prosedur yang benar, mereka enggak akan mengganggu kita. Mereka tidak akan mengganggu kita dan tidak ada di sana kesabaran. Nah, setelah Musa alaihissalam dan bangun Israel yang mengikuti beliau berdakwah kepada Fir'aun, ya, mengajak Fir'aun kepada agama Allah, namun dia menolak, menentang, bahkan mengdalimi Fir'aun Musa alaihissalam dan para pengikut beliau. Nah, disitulah turun pertolongan Allah subhanahuwataala. Allah memenangkan bangun Israel atas Fir'aun. Nah, demikianlah, Ya, garis besar buku yang akan kita bedah ini. Ya, singkat saja, ya, buku ini sebenarnya sudah ditakrif oleh dua syait, yang eh, tiga masyait yang terkenal, yang merupakan ulama umat ini pada abad sekarang ini, yaitu Muhammad Nasruddin Al-Albani, rahimahullah. Bahkan, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani menunturkan, Ya, beliau sangat terkesan dengan tulisan ini, ya. Sehingga beliau mengatakan, saya mengikuti buku ini, ya, sebenarnya saya ingin mencukupkan, ya. Beliau mengatakan, disini, coba lihat penuturan, eh, di situ tidak ada di dalam buku, ya. Beliau mengatakan, akan tetapi, meskipun waktu saya sangat sempit, kata Sha'albani, kondisi kesehatan saya juga melemah. Beliau sudah tua, lanjut usia. Dan banyaknya kegiatan ilmiah yang saya hadapi Yang saya gelusi Namun saya masih sempat membaca buku ini Buku Madari Kunabar ini Yang diserahkan oleh penulisnya Untuk diperiksa dan diberi komentar Ini adalah adat Seorang penuntut ilmu Seperti penulis buku ini Yaitu mengajukan bukunya kepada ulama Untuk dilihat diperiksa Adakah kekurangan kesalahan, kekeliruan yang mesti diperbaiki Ini adat Dan merupakan salah satu Apa sebuah kitab, sebuah buku adalah diperiksa oleh Alim pada abad itu seperti ini buku ini sudah diperiksa, dibaca oleh Syekh Al-Alban dan sudah direkomendasi oleh beliau layak untuk dibaca oleh kaum Muslimin, artinya kalaupun ada kesalahan ya faktor kesalahannya sangat sedikit dapat ditekan seminimal mungkin berbeda dengan buku-buku yang banyak beredar, namun tidak ada yang merekomendasikannya Ya, tidak ada yang merekomendasikannya, tidak ada ulama yang memeriksanya. Kita juga tidak tahu kadar kebenaran yang ada dalam kitab tersebut. Nah, ini salah satu keistimewaan buku ini adalah buku ini telah diperiksa oleh tiga orang masyih yang besar pada abad ini. Ya, dua di antaranya sudah wafat, iaitu Syekh Muhammad Nasruddin Al Albani, muhadhis ahli hadis dari negeri Syam. Kemudian Syekh Muhammad bin Sa'ib bin Saleh Al Utsaimin. Faqih hadirul Ulama, beliau juga ar-Rahil yang sudah juga wafat dan muhaddis dari Hijrah di hari zaman muhaddis dan faqih dari Hijrah al-Madinah al-Nabawiyyah yaitu Sheikh uh, Mu al Abdul Muhsin Al-Abdal, Syekh Abdul Muhsin Ahmad Al-Abdal al-Bader, ya, hadsulahul Nah di sini kita lihat ya penuturan dari Syekh Al-Bani. Saya masih sempat membacanya. Setiap kali saya membaca satu pokok pembahasan dengan niat mencukupkannya sampai di situ saja, saya semakin penasaran meneruskannya. Jarang saya Al-Albani ya, membaca buku-buku selain buku salaf itu sampai habis. Jarang. Nah ini istimewa, agak lebih istimewa sedikit. Beliau sampai habis membaca buku ini. Mengapa? Ya begitu saya, ah sudah sampai di sini saja. Saya tergerak, terdorong untuk Meneruskannya hingga seluruh kitab ini selesai saya baca. Ini penelusuran Syekh Al Albani beliau mengatakan hingga seluruh buku ini selesai saya baca. Sejujurnya so, saya katakan bahawa buku ini sangat istimewa. Di dalamnya diungkap hakikat sebagian sosok juru dakwah dan prinsip mereka dalam berdakwah yang bertentangan dengan manfaat tanah huswala. Saya pribadi kata beliau banyak menggali faeda yang melimpah dari buku ini khususnya yang berkaitan dengan masalah pergolakan politik yang tengah terjadi di Aljazair dan sejumlah penontonan politik yang menjadi aktor utamanya serta para simpatisan yang memberi dukungan dengan semangat biar tak terkendali, menunjukkan militansi yang luar biasa kelewat batas dalam menegakkannya tanpa mengindahkan kaedah tersedia dan terbiak, nah ini penuturan eee uh, Syah Al Albani, Rasulullah. Nah, demikian juga penuturan para masaih yang lainnya Syah uh, Muhammad uh, bin Saleh Al Taibin dan Syah Abdul Masin bin Hamad Al Abdal Al Badr. Bahkan di sini panjang sekali ya takrifnya kata ya, uh, pengantar dari Syekh Abdul Masin Al Abdal dan demikian juga buku ini sudah diserahkan untuk dibaca kepada para masyaikh yang lainnya di antaranya adalah dan memujinya di antaranya ada Syekh Saleh Al-Fauzan, kemudian Syekh Ahmad bin Muhammad, Muhammad Al-Ansari ya, guru hadis guru besar hadis di uh, Jami'ah Islamiyah Madinah Munawarah yang lalu terdahulu dia sudah wafat juga ya. dan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Subayil ketua umum Urusan Masjid Al-Haram dan Imam Sertafasid Masjid Al-Haram. Demikian juga Sheikh Abdullah Al zahim Ketua Mahakim Syariah, Pengadilan Agama di Saudi Arabia, Imam Sertafasid Masjid Al-Nabawi, dan Sheikh Talih Al-Abud, yaitu Rektor Jamiah Islamiyah Madinah Al-Nabawiyah. Dan masih banyak lagi para penuntut ilmu yang lain, yang telah membaca kitab ini dan telah mengoreksinya. Mari kalian. Jadi ini adalah satu, kita katakan Ketenangan bagi kita untuk membacanya Artinya Buku ini sebelum kita baca Sudah dibaca oleh para ulama-ulama Yang terkenal pada abad sekarang ini Nah kita masuk kepada Mufat Imah dari penulis Nah ini mungkin uh, Di dalam buku itu sudah ada ya? belum mas? Ya? Ada ya? Baik Sebagaimana biasanya beliau mengucapkan Alhamdulillah tahmidana anahna alallah kemudian beliau mengatakan apa ba'du Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan karunia kepada umat Muhammad dengan menyempurnakan agama ini artinya agama ini sudah sempurna dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum وَاتْنَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَدِي وَرَضِيْكُ لَهُمُ الْإِسْلَامَ دِينا Allah SWT telah mencurahkan karunia kepada kita Karunia yang paling besar adalah Islam Dan nikmat tersebut, karunia tersebut telah Allah sempurnakan Dengan menyempurnakan agama ini Pada hari ini telah kesempurnakan untuk kamu agama, agama kamu Dan telah kesukupkan kepadamu nikmat-nikmatku dan telah kurniain Islam itu menjadi agama-agama. Syaikh -agama. Abbas mengatakan, kiai Nur itu dalam tafsirnya, agama ini sudah sempurna, tidak perlu pengurangan lagi dan tidak perlu penambahan lagi, tidak perlu kreasi-kreasi baru dalam agama, ya, kerana agama itu bukan pemikiran yang perlu ada kreasi-kreasi baru pengembangan, ya, baru dari pemikiran tersebut. Agama adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan pemikiran manusia Perlu dikembangkan Diteliti untuk dikembangkan Diriset untuk dikembangkan Tidak perlu Agama sudah sempurna Tidak perlu dikurangi Dan tidak perlu ditambah Jangan turunnya ya Perlu antum ketahui Bagaimana disebutkan dalam kitab ini Dan hadis uh, Tarik bin Syihab Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Bahwa turunnya ayat ini membuat orang-orang Yahudi iri. Membuat orang-orang Yahudi hasad. Denki terhadap kaum muslimin. Mereka datang menemui Omar Ibn al-Khattab r.a. dan berkata. Lentunya kalian sering membaca satu ayat dalam kitab Allah. Dalam kitab kalian. Sekiranya ayat tersebut turun kepada kami kaum Yahudi ini saya kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari besar hari perayaan karena sangat bersejarah Umar bertanya, ayat apa itu? lalu mereka membacakan ayat surat Al-Ma'idah, ayat 3 tadi kemudian Umar berkata kami Allah, saya lebih tahu hari apa ayat itu turun dalam momen apa? Dan di mana ayat tersebut turun atas Rasulullah pada sore hari Arabah bertepatan pada hari Jum'at, artinya pada hari besar kaum kaum muslimin. Inilah memang e, kita katakan satu peristiwa besar yang perlu ya diingat oleh kaum muslimin. Bukan diperingati ya, bukan diperingati, tapi diingat oleh kaum muslimin bahwa ini hari besar. Hari turunnya ayat ini. Ya, di samping hari, hari itu adalah hari Jumat dan hari Arafah, Ail Akbar. Hari turunnya ayat di mana Allah menegaskan bahawa agama sudah sempurna, nikmat. Itulah dia agama Islam yang mudah. Agama Islam yang telah Allah Subhanahu wa turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna. Tertutuplah. keinginan dan harapan orang-orang Yahudi datangnya nabi dari kalangan mereka. Agama sudah sempurna sampai akhir zaman. Ini adalah nikmat. Manusia tidak perlu bingung lagi Ya, Manusia tidak perlu menunggu ilham-ilham Dari manusia ya, Dulu umat-umat terdahulu Banyak orang-orang yang mendapat ilham Rasul mengatakan Kalaupun ada dari kalangan umatku ini maka orang itu adalah umat Artinya tidak ada, tidak perlu lagi ilham sekarang ini Ya tidak perlu lagi ilham sekarang ini Karena agama sudah sempurna tidak seperti umat-umat terdahulu Ada yang mendapat ilham Seperti Ibu Musa Ya Dan yang lainnya Awariin juga dapat ilham Umat ini tidak perlu lagi Tidak perlu ilham lagi Karena sudah sempurna Wahyu yang turun sudah sempurna Jadi sembuh sangat banyak jika seorang datang Menyampaikan kepada kita Saya dapat ilham Tentang ajaran agama ya, Kaum muslim ini Kalian harus melakukan ini dan ini ini adalah dakwah bid'ah, yang sesat dan menyesatkan. Tidak ada dasarnya dari agama. Agama tidak perlu penambahan ilham-ilham seperti itu. Nah demikian. Ekorni fitna wa iyaqo. Kemudian belum mencantumkan perkataan Abu Yum. Niyima almutlaq, iya al bisa ada di abad. Wahia niyima Islam. Wustunlah. Jadi dua nikmat ini. Abu Abdullahiah berkata: "Al-Aswad ibnu ibnu ibnu Bayyim berkata: Nikmat yang bersifat mutlak adalah nikmat yang berhubungan dengan kebahagiaan dan habadi, yaitu nikmat Islam dan nikmat Sunnah. Ya. Nikmat Islam dan nikmat Sunnah." Harus dengan nikmat sunnah, karena Islam tidak bisa dijalankan dengan baik dan benar kecuali dengan aturan sunnah. Ketika Rasulullah menyebutkan perpecahan umat ini menjadi 73 golongan, beliau menyebutkan bahawa yang selamat daripadanya hanya satu golongan. Beliau mengatakan yang satu golongan itu adalah mahana adaihil jauma wa akhlat, yaitu orang-orang petunjuk yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Jadi harus ya, harus diikat Al-Qur'an dan As-Sunnah Al dengan pemahaman sahabat, dengan pemahaman salafus saleh. Itulah ia sunnah. 'Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahidin. Atu 'alaina bin nawajiz. Temtsaqu biha. Allah Al Rasul tidak mengatakan sama sekali dalam taidah bahasa Arab. Kalau disebutkan sebelumnya sunnah ini dan sunnah ini, kemudian sunnahnya disatukan dalam sebuah domir kata ganti tidak dipisah jadi kata ganti ganda ya huma tapi h. Artinya sunnah Rasul dan sunnah Sahabat itu satu, tidak bisa dibedakan. Ya, tidak bisa menjalankan sunnah Rasul tanpa dengan sunnah Sahabat. Artinya tidak mungkin kita menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah tanpa pemahaman para sahabat. Itulah jenikmat Islam dan As-Sunnah. Setelah menyebutkan perihal Nabi, ya, kaum cincir, para syuhada, dan arah orang Tawleh, beliau melanjutkan. Keempat golongan tersebut merupakan pemilik kebahagiaan ya nan abadi. Mereka lah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu SWT. Al-Yawma mal Ini dinukir dari kitab Izhimah al-diyut al-islamiya Sarangan e, al-alama Ibnul al Qayyim rahimahullah artinya ada dua nikmat yang harus disyukuri oleh kaum muslimin sekarang ini yaitu nikmat Islam dan sunnah yani nikmat Islam dan sunnah sunah Abu Aliyah mengatakan qara'tu al-hakam ba'da wafat nabiikum bi akhir sinin tabbat an'ama Allahu alayya bi ni'matain la adri ayyuhuma aqdar anhadaniya lil-Islam, walam yaj'alni haruriyan ya. Abu Ali mengatakan saya telah membaca ayat-ayat muhkam sejak 10 tahun lalu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah telah menganugerahkan dua nikmat kepadaku ya. aku tidak tahu manakah yang paling utama manakah yang lebih utama yakni Menunjukiku hidayah kepada dinul Islam. Ataukah tidak menjadikan diriku penganut paham haruriah. Paham khawari. Yaitu ada dua nikmat yang besar kata beliau. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkannya kepada Islam. Terlahir sebagai seorang Muslim. Hadir di dunia sebagai seorang Muslim. Ini adalah nikmat. Artinya kita tidak akan sekal dalam neraka. Yang kedua Allah menyelamatkanku dari bid'ah. Pada saat itu bid'ah yang berkembang adalah bid'ah haruriah. Bidah waris yang banyak yang banyak ya, menjaring dan menyesatkan orang ini. Artinya dua nikmat yang disebutkan Abu Aliyah di sini adalah satu mendapatkan hidayah kepada Islam, yang kedua selamat dari bidah, ya selamat terhindar dari bidah. Itulah dia sunnah, ya. Halelukumisunnatiwasunnatiul khalafir Rasulillah. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan wahai aku wa wahdatsil umur ya solusi dari perpecahan perselisihan hanya ada dua berpegang teguh kepada sunnah rasul dan yang kedua menghindarkan diri dari bentuk-bentuk bid'ah -bentuk jadi ya, antara contohnya adalah bid'atul qawarij bid'ah haruriyah yang dikatakan di sini beliau mengatakan penulis di sini mengatakan wasana bid'atul qawarij as-suha asdaha qathan lil qudum Watarwi'an lil muslimin. Penulis mengatakan bid'ah kuarid, bid'ah haruriyah. Dasar dari bid'ah kuarid ini adalah mudah dan gampang mengkafirkan kaum muslimin. Mereka menyuarakan selalu membawakan satu ayat yang mereka pakai untuk mengkafirkan kaum muslimin. Di antaranya adalah wa manlam yahkum bima anza lawla faulai taqubun kafirun. Mereka bawakan kata kafir di sini sebagai kafir murtad keluar dari agama, ya, tanpa memperinci, tanpa membawakan tafsir salaf dalam hal ini. Ini semboyan mereka. Nafitak -Ah kau ini sangat cepat menambat hati, ya, sangat cepat menambat hati dan sangat menakutkan bagi kaum muslimin. Bisa saja darah tertumpah tanpa hak. Ya, Terinspirasi dari Bid'ah Khawarin ini Dan sudah, sudah kita lihat bersama bagaimana Ruginya umat Islam karena tindakan-tindakan kaum Khawarin Mereka pada tindakan Lalu sembunyi, cuci tangan tembun, Menyembunyikan diri Yang menanggung resikonya siapa? Antum Ya kaum Muslimin Yang menanggung retikonya Nah ini kiniqanifitina azami Allah wa'iyakum jadi ada dua nikmat yang harus kita syukuri, ya. yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah serta terhindar terjauh dari fitnah. Nah kita lihat, apakah dua dua nikmat ini ada pada kita? Alhamdulillah kita yang hadir semua di sini tentu sudah mendapatkan nikmat yang pertama, yaitu nikmat Islam. Alhamdulillah yang ada di sini semuanya kaum muslimin, benar tak ya? Ada yang Muslim di sini? Tidak ada, kan? Nah, kita lihat sekarang nikmat yang kedua. Apakah kita sudah mendapatkan nikmat yang kedua itu? Yaitu nikmat mendapatkan petunjuk sunnah. Jauh dari bintah. <tuh> Abdullah Ibn Masmud mengatakan tentang kesempurnaan agama ini. Ya. Rasulullah SAW bertanya, Alaysa min amalin, Yukharrifu ilal jannah illa fathamartukub fihi. ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه لا يستبت أن أهدكم منكم رزقه إن جبريل عليه السلام أو قوص روئي أن أهدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه صدق الله أيها الناس وأجملوا في الطلب فإن استقنع أهد منكم رزقه Fala yaslukhu bimaksiyah, fa'inna Allaha la yunalu fadlu, fatnuh, wa fadluhu bimaksiyah. Rawah al-Haqim wa al-Yirruhu wahwa faheh. Dari kata Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW tentang kesempurnaan agama ini, tidak satupun amal yang mendekatkan kalian ke surga, melainkan telah Aku perintahkan kepadanya, dan tidak satupun amal yang mendekatkan kalian ke neraka. Malayankan aku telah melarang kalian daripadanya. Janganlah kalian menganggap rezeki kalian terhambat. Sesungguhnya malaikat jibril telah telah ke dalam hati tanubariku bahwa tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini melainkan telah setelah sempurna rezekinya. Ya, tidak ada satu rezeki pun yang tidak terpampaikan kepada kita. Seorang mati ada satu rezeki yang belum terpampaikan kepadanya. Tidak ada. Seorang ketika mati dia artinya semua rezeki telah disempurnakan kepada kepada dirinya bertakwalah kepada Allah wahai sekalian manusia carilah rezeki dengan cara yang baik jika ada yang merasa rezekinya terhambat maka janganlah kali-kali -kali ia mencari rezeki dengan berbuat maksiat jangan cari rezeki dengan cara-cara haram terusnya di akhir zaman jangan kerna takal gelap mata Menghadapi kesulitan dunia, lalu gelap mata mencari rezeki tanpa mengindahkan batas-batas serampu -batas ramu syariat. Rasul telah memperingatkan kepada kita, "Sya'bi al-nasi zamanun layubal fi ilmaru, tabi hilit akal dan bahan dan diharam." Akan datang nanti satu masa bagi umat manusia, di mana mereka sedang tidak peduli lagi dengan cara apa mereka mengambil harta, dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Sehingga muncul perkataan sebagian orang mencari yang haram saja sulit apalagi yang halal. Ini adalah orang-orang yang sudah gelap mata, tidak lagi mengindahkan rambu-rambu syariat. Karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Ya, Allah karunia Allah. Apalagi ilmu syar'i Harus diraih dengan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Eh. Ya lima musyawiri pernah minta nasihat kepada wakil lima buah wakil, ya. khususnya tentang hafalannya yang mudah lupa. Lima wakil men men menganjurkan kepadanya agar menjauhkan perbuatan maksiat. Kena ilmu adalah anugerah ilahi. Ya tidak akan didapat dengan perbuatan maksiat. Artinya seorang penuntut ilmu yang benar-benar ingin menuntut ilmu harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nisya ilmu akan lengket dalam kepalanya dan akan mendarah daging dalam hatinya. Dan akan ter-aplikasi, akan terwujud dalam tindak, tanduk dan perangainya. Nah ini dia ilmu. Ya bukan hanya tulisan saja. Ini adalah ilmu orang munafik. Ya. Yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya. Inna akwakumma akwakwa ala umatih. Ya. Munafik pun alimul disan. Sebenarnya orang yang paling aku takutkan dari umatku ini adalah kaum munafik yang alimul disan, yang lihai berbicara, berorasi, namun jauh dari amalannya, jauh dari tuntunan agama. Kita lihat dia berbicara tentang masalah agama, tapi tampilan tuhannya saja tidak menunjukkan dia itu tunduk kepada agama. Ya. Tersapu dengan orang-orang kafir mencukur yang lalu dia berbicara tentang agama kadang-kadang berbicara agama sambil dia merokok dan lain sebagainya tidak mencerminkan ajaran agama yang hakiki dia sendiri tidak mencerminkan ajaran ya, agama yang hakiki pada dirinya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah itu dia yang Allah kedendak. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah itu dia yang panik kedendak. Karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Nah, Rasulullah s.a.w telah menjelaskan jalan hidayah kepada kita dan semua sudah disempurnakan. Artinya tidak ada lagi cara-cara baru ya dalam agama ini. Termasuk di dalam masalah-masalah politik dan dakwah. Ya Kita tidak perlu lagi metode-metode dakwah yang baru. Karena Rasulullah sudah menjelaskannya. Dan para ulama juga menjelaskan bahawa dakwah itu adalah ibadah. Ibadah sebagaimana yang lainnya. Ibadah-ibadah yang lainnya Harus berdasarkan dalil Dan itu tiba. Artinya harus ada kentunannya Ya tidak diserahkan kepada Akal dan pikiran Hawa nafsu dan perasaan manusia Hingga dia me me me mengarang Saya katakan mengarang Metode dakwah sendiri yang tidak dikenal sebelumnya Seolah-olah Dakwah Rasulullah itu kurang sempurna Dan perlu koreksi lagi Tidak cocok sekarang ini diterapkan kalau kita karang sekarang ini metode dakwah yang baru seolah-olah kita poinis Rasulullah tidak mengerti dakwah. Siapakah yang lebih bagus dakwanya selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tak perlu lagi kita mengarang metode dakwah yang baru, kerana semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnah sunnah beliau dan sunnah sunnah para sahabat radhiyallahu taalaanum jamil. Nah demikian kira-kira isi dari mukadimah. Dari penulis penjelasan bahawa eh, agama ini sudah sempurna dan tidak perlu penambahan pengurangan lagi terusnya di dalam masalah-masalah dakwah. Ya. Kita tidak perlu lagi menciptakan, membuat kreasi baru dalam dakwah ini. Seolah-olah sebelum dakwah yang kita buat itu ada, dakwah kaum muslimin sebelumnya itu tidak tidak sempurna, kurang dan lain sebagainya. Nanti bagaimana kalau kita dinafaskan ya Allah Wahyul. Nah, kemudian di akhir Mukadimah penulis menyampaikan rasa syukur beliau berterima kasih kepada Syekh Al-Allama Al-Albani, Syekh Al-Allama Abdul Muhsin Al-Abad, yang telah menyisihkan waktu untuk membaca buku yang sederhana ini, yang tidak seberapa nilainya ini, dan memberi nasihat kepada kaum muslimin. Dan beliau juga bersyukur, berterima kasih kepada seluruh masyarakat, para ikhwah yang tidak bakil menyampaikan bimbingan, koreksi nasihat yang berharga kepada beliau. Nah demikian kepanjenengan Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan, "Man lam yaskurin man man lam yaskurin nas la yasrillah." Berarti apa yang tidak bersyukur kepada manusia, yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka pada hakikatnya dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah dia, ya, isi dari mukaddimah penulis Beliau menyampaikan bahawa yang akan beliau, eh, beliau sampaikan di dalam buku ini adalah satu hal yang Yang sudah ma'aruf sebelumnya, kaedah-kaedah yang sudah dikenal sebelumnya dari kalangan para ulama tentang masalah politik ya Bagaimana sikap yang sebenarnya Yang mana sekarang ini banyak sekali para pemuda khususnya yang menyimpang dalam masalah ini Nah kemudian setelah itu beliau mulai mengubah kaedah yang pertama ya, Al-Kaedah Al ahlul awal, al ahlul awal, al tariq wahid, jalan kebenaran hanya satu. Nah insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua, ya, ya kita masuk kepada inti dari kitab ini, yaitu penjelasan enam kaidah pokok yang mesti diketahui oleh kaum muslimin, khususnya para penuntut ilmu. Aidah yang pertama adalah Aksoriah Waed, yaitu jalan kebenaran hanya satu. Wadahu la syariah lah. Washadu kan nama Muhammadan Nabihu Warasuluh. Ya yuhaladina amanu hatta qulaha hakatufati. Walla tamutuna illa antum muslimun. Mabandu kau inahsunnal kalam, salamullah. Kau huda, huda rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Asharul umur muhdasatuh, makullah muhdasatim bidah, bidah tim dolalah, makullah dolalah tim fitnah. Kau ni fi dina azan ya wa iakum. Kita masuk pada kaedah yang pertama Dari enam kaedah yang disebutkan oleh Penulis dalam kitab ini Yang pertama adalah Al-Asulul Awal At-Tariku Wahid Jalan kebenaran itu hanya satu Islam yang Allah SWT turunkan kepada nabinya satu Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sembah juga satu. Dan jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala juga satu. Al-haqq wa'id la yata'adad. Demikian, ulama ahli sunnah wa jamaah mengatakan, Al-haqq itu satu, tidak berbilang-bilang. Beliau mengatakan di sini, sebagai kaidah membuka dari beberapa kaidah yang akan dibahas. Untuk menjelaskan kepada kita bahwa perselisihan di antara umat manusia baik itu yang berkaitan dengan agama, pandangan dan pemikiran yang benar dalam masalah itu adalah satu, yaitu al-Islam. Itulah dia Agama yang satu Agama yang benar Dan agama yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima Agama selain Islam Wama yabtagi ghayral islami jinan Falayuk balamin Wahua fil akhirat iminal qasirin Segunya Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima darinya agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna dina inda Allahi al-Islam. Sesungguhnya, agama yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Jadi hanya Islam yang menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang menjamin seorang itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan masuk ke dalam Jannah Duniai. Dan Islam itu satu. Tidak ada Islam lain yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kecuali kepada Khatamun Nabiin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan yang menjamin kita mendapatkan nikmat Islam juga satu. Ikhdi Nasiratul Mustaqim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan Lafal Mufrat Atau kata ganti yang menunjukkan satu Seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ihdinas siratul mustaqib An-Nur Kemudian Hizbullah Kemudian Dinullah dan lain sebagainya, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata ganti yang menunjukkan satu. Artinya kebenaran itu cuma satu, tidak tidak berbilang-bilang. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kebatilan, kesesatan, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan bentuk jamaah, kata ganti untuk sesuatu yang banyak. Zulumat subul ketika menyebutkan tentang kebenaran Allah Subhanahu mengatakan as-sabil satu ketika menyebutkan tentang kesesatan yang menyimpang dari kebenaran Allah menyebutkan subul jalan-jalan begitu pula di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu hanya menetapkan kemenangan bagi satu golongan saja yaitu hizbullah Ulaikah Hisbullah, allah inna Hisbullahi humul muflihul. Mereka itu adalah golongan Allah Hisbullah dan sesungguhnya golongan Allah itulah yang akan beruntung. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa taala mengatakan: "Wahai yang taat Allah, wahai yang taat Allah, wahai Rasulah, humul haribul." Beranak siapa mengambil Allah? Rosulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Ayat mana saja yang kita baca dalam Al-Quran dan hadis mana saja yang kita cari dalam Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti menjelapar perpecahan perpecahan umat menjadi berkelompok-kelompok, membagi baginya menjadi bergolong-golongan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam kitabnya. Wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu kullu hizbin bima ladaihim farihud Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang musyrik. Bagaimana karakter orang-orang musyrik? Yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ini adalah karakter kaum musyrikin, Yaitu suka memecah belah agama Apa artinya suka memecah belah agama Beriman kepada sebagian dan menolak sebagian yang lainnya Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Mereka beriman kepada sebagian hitam Dan kufur kepada sebagian lainnya Mengambil agama menurut kepentingan hawa nafsu Menurut, menurut selera hawa nafsu Ini termasuk Orang-orang yang memecah belah agamanya. Dan mereka menjadi bergolong-golongan sesuai dengan hawa nafsunya. Orang yang cocok hawa nafsunya maka akan berkumpul dalam satu golongan. Demikian pula yang lainnya. Mereka berkumpul menurut kesamaan tuntutan hawa nafsu. Ini adalah ciri orang-orang musyrik. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita dari karakter ataupun sifat seperti ini. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan umat ini berpecah belah? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaganya dengan perintah. Supaya berpegang teguh dengan tali Allah. Allah mengatakan. jamian Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah seluruhnya. Dan janganlah kamu berpecah belah. Berpegang teguh dengan tali Allah artinya adalah Memegang teguh syariat Allah SWT Tanpa milah milihnya Tanpa membeda-bedakannya Menurut kepentingan Dan menurut uh, tuntutan dari hawa nafsu kita Tapi kita beriman secara kafah Menerima Islam ini secara kafah Tanpa membeda-bedakannya Dan telah membebaskan Rasulullah SAW dari perpecahan dan mengancamnya bila jatuh ke dalam perpecahan tersebut, Allah mengatakan: Inna ladina farroqudina hum wa kanusiyyah, lataminhum fi syain, inna ma'amruhum ilallah, tuma junabiuhum bima kanuya melur. Sesungguhnya nah, orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan. Ini adalah konsekuensi orang-orang yang memecah belah agama. Yaitu hanya menerima sebagian dan menolak sebagian. Atau menerima apa-apa yang sesuai dengan tuntutan hawa nafsunya, kepentingannya. Bahwa mereka pasti berpecah. Ini kaedah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama. Kita tahu maksud memecah belah agama. Yaitu menerima sebagian, menolak sebagian. Menerima, menolak, sesuai dengan hawa nafsu. Itu pasti berpecah. Eh, mereka terpecah menjadi beberapa golongan Allah mengatakan tidak ada sedikitpun tanggungjawab terhadap mereka Artinya Al Rasulullah SAW Berlepas diri dari perpecahan tersebut Dan tidak tersangkut baut dengan perpecahan seperti itu Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka Atas apa yang telah mereka perbuat. Demikian untayan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita perintah untuk bersatu Dan melarang kita berpecah belah Memecah belah agama lalu terpecah belah Jadi konsekuensinya adalah komitmen Yang memegang sunnah Rasulullah Memegang syariat tanpa memecah belahnya Padangkala sebagian orang atau sebagian kelompok Ketika berhadapan dengan syariat Yang tidak sesuai dengan kepentingan kelompok atau golongannya Dia menolaknya Atau mentakwilnya ya agar kelihatannya mereka tidak menentang dan melanggar syariat tersebut. Ini adalah ciri kaum musyrikin yang menyebabkan agama ini terpecah belah dan menyebabkan kaum muslimin mereka terpecah belah. Allah Subhanahu wa taala telah meringatkan mereka dari hal itu. Nah, kemudian dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita Bahaya dari perpecahan ini Dari Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Ia berkata pada suatu hari Rasulullah Menarik satu garis lurus Kemudian berkata Ini adalah jalan Allah Ini perumbamaan Agar lebih mudah Untuk dipahami Dan lebih mudah untuk dicerna oleh akal pikiran kita Rasulullah menarik Satu garis lurus Lalu mengatakan Ini adalah jalan Allah satu. ya. Rasul tidak menggambar garis yang lain selain garis itu. Atau tidak menarik garis yang lain selain garis itu. Kemudian mengatakan inilah dia jalan Allah. Artinya itulah dia jalan Allah yang satu. Itu jalan Allah cuma satu. Jalan menuju Allah cuma satu. Itulah dia siratul mustaqim. Ketika Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang siratul mustaqim, beliau mengatakan siratul mustaqim adalah Rasulullah SAW telah meletakkan kami di pangkal jalan itu. Ujungnya adalah surga. Di kanan kiri jalan tersebut ada jalan-jalan lain yang siap menarik orang-orang yang belok ke situ ke neraka. Ini adalah perumpamaan yang dibawakan oleh Abdullah bin Masud, sama seperti yang beliau riwayatkan di sini dari Rasulullah SAW. Artinya beliau mengambil. Ibarat tersebut dari hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini adalah jalan yang lurus Yang telah dilalui oleh para sahabat radhiyallahu alaihi Artinya Generasi Yang telah melalui jalur ini Jalan ini, garis ini Dari pangkal sampai ujung Itu sahabat Itu sahabat Belum ada generasi lain yang Dapat jaminan dari Rasul mereka telah sampai kepada ujung jalan tersebut. Ini adalah fatiha, fatiha Sahabat radhiyallahu dhaalahun. Dan pantas kalau kita jadikan acuan dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tumakatu kutuban yang ini hewan simalihi. Kemudian Rasulullah menarik garis ke kanan dan ke kiri, kemudian berkata hadhihi subul. Wahala kul disabilin minha syaitanun yadu rilaihi. Ini adalah subun. Coba lihat ketika mengungkapkan kebet, kebatilan, kesesatan, penyimpangan dari kebenaran, Rasul menggunakan kata jamak yang menunjukkan banyak. Artinya yang menyimpang dari kebenaran itu banyak. Orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah itu lebih banyak daripada yang mengikutinya. Wa walilun min ibadiyasyakur itu adalah sunnatullah. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Ya ketika tolut. Diperintahkan agar tidak minum dari satu sungai yang dilewatinya. Maka. Orang-orang yang mengikutinya atau uh, sardaku yang ikut dengannya. Minum seluruhnya kecuali sedikit. Artinya yang mengikuti kebenaran itu sedikit. Yang satu itu. Karena jalur-jalur lain itu lebih banyak. Kemudian Rasulullah SAW membacakan satu ayat dalam surat al naml ayat 250.